Савул попив вишняку, закусив салом і печеною бираненою, та почав дрімати. Коли ж господар вернувся з надвору, вже добре хрупів, мов, на лотоках їхав. Та буди у Савула, чому не будеш? Спішив жінку вирих. Як же його будити? Виправдовувалася жінка. Він такий трудний. Дай йому терифіручу, ні. Господуня митнулася до печі Залила кап'ятком Мідяних глечик на держаку І садила вогонь. За хвилину Заскварчило і запахла кава Напоїли гостя Самі допили решту От і лік Хвили самі особу, бо зразу став на ноги Їдемо Вийшли з хати Оглянулися та перехрестилися Залишили все Взяли тільки харчини дорогу і дві колі. Пані матка по а він савата і сузила, бо Грига любив пасіку і бджоли, та кожного ранку, як сходило сонце, молився до їх покровителів. Зочакува до Бендер шлях довгий, як циганський світ, вони йті одноманітні простір, у якому губилося око, доводив до заноги. Та що, козакам? Вони до того привикли Але шведи, які з і містами тужили Щораз голосніше виявляли Свої нарікання Мовляв король водить їх по степах немов Мойсей Моїсей по пустині Над безконечною валкою шведів і козаків Курява висить Мілкий пилок чорний По чорнозему дихати не дає А жар не самовитий. Тільки на голод ніхто не міг нарікати Позаду ціла валка татарських гарб, молдаванських возів та грецьких двоколок, навантажених всіляким діством та питвом. На постуях торги, але з кожним постуєм дорожиє товар. Козаки сердяться, кленуть у женецьких шкуродерів та від щирої душі бажають їм, щоб подавилися їх грішми. Купці не беруть собі того до серця, бо на те вони купці. На те її їдуть тільки світ, щоб їх товар опинився у козацьких і шведських шлунках, а козацькі і шведські гроші – в їхніх ненаситних кишенях. Так воно, мабуть, і станеться, бо шведи і козаки після довгого посту їдять як з гарячки. У кого грошей мало, продає одежину, пістоль, а той шаблю за гіршу проміняє. Але такісне щастя небагато, бо козак до своєї шаблі привикає, каже, що вона його розуміє. Та ще й вірять, що буває щасливо, або й нещаслива вона. Про це вміють розказати багато, особливо старші, а запорожці, зокрема, вони мисці заворожувати зброю і зачаровувати кулі, Розказують на постоях, головно на нічлігах, тоді, як потонуть у степу, мов морі. Як нічого нема, лише трава кругом І небо над ними Тоді життя, від якого відбігли Батьківська хата і сутени Або пунковий город Такі якісь далекі-далекі ніби в казці Казку розказують про них Висока, кругла могила Слухає їх оповідання А кругом в неї декілька менших І багато-багато малих, маленьких що їх навіть з трави не видно Твинтер минувшини «Куди ми йдемо?» – питає хтось. «А куди йшли ті?» – відповідають йому, показуючи на могили. «Куди не йди, та зайдеш туди?» Правда, бідним чи багатим бути, могили не минути. А по що ж тоді копошаться люди, як укушали кураки? Бога питає не нас, – кінчить Катрисі. Ніч і степ настроюють до таких розмов, тим паче, що шведи свої, Солми співають Біються як чорти, А моляться як світі Такий народ Який король такий народ А все-таки щастя не мають Хто його зна ще війна може скінчитися І дивляться вогонь Бо хоч грітися не треба Бо ночі погідні Але з вогнем веселіше якось Може він нагадує огнище домашнє, домашні Досвідки її в черниці Ніч ліг з кіньмо в полі, Коли ще хлопцями були. Іскри прискують, Ніби і шиптують чиїсь давні слова. Синявий димок піднімається, Як хмарка, як мрія, І летить далеко-далеко, Може аж додому. Додому. Небо, нависаючи мраз, нижче, Земля знімається вгору, Потухає тюрні. Уснули. Твердий та короткий сон. Похід, похід, пронизує передосвітню тишину. Нерадо притирають очі, вертаючись від снів у дійсність. Ранішній холод дає себе знати, ніби їх хто студеною водою обіляв. Бррр. Гаснуть зорі, виняє безконечно блакитті. Степ з чорного робиться сріблистим. Квітки на ньому знову зацвітають і пахнуть. Пахущі п'янять. Нема то, як степ. І знов коні, перепряжені до возів, знов вершники на конях тисячі коліс скріплять, і довжелезною гадюкою по шорчезному степу свонуться по хід. Король на своїм високому возі, як на престолі, сидить. І Люксембург у ногах. Він за скучає, але не кажи того нікому, бо сміявся. Невже ж блазень може скучати? «На чим так задумався?» Питає його король. «Думаю, що так колись дар'є, Як тепер ваша королівська величність їхала. Тільки кращого блазня мав про собі. Блазні все були кращі від своїх панів. Король грозить йому пальцем. Люксембург удає, Бо цим дуже боїться. Ліворуч далеко-далеко Вітряки видно. Знак – що там десь людські житла є. Вітряків багато, безліч крил киває на наших мандрівників, ніби кличе їх до себе. Люксембург рахує на пальцях. Один, два, три, десять, мільйон. Ти навіть числити не вмієш, каже король. Івана все одно, скільки їх там. Вони не наші, ми тепер не маємо нічого, ні держави, ні престола, ні війська. Але це краще, Менше жури. Як маєш чути, маєш тільки те, що маєш, а як